Кайдашиха спала собі гарненько на печі та викачувалась. Полум'я тріщало в печі, окріп булькотів, а вона потягалась на печі в теплій постелі, думаючи, що невістка варить обід на всіх. Вже стало розвиднятись, Кайдашиха злізла з печі, глянула в піч і вгляділа двоє маленьких горнят. «Що це ти, Мотре, вариш в тих горнятах?» – спитала вона. «Борщ та кашу», – отказала Мотря. Нащо ну, що ж ти приставила страву в таких маленьких горнятках? Сьогодні ж не п'ятниця, і батько буде обідати». «Буде обідати, як ви наварите. Бо я на вас усіх не буду більше варити. Я вам нічим не догоджу. Варіть собі самі. Одначе ви вчились у панів». На дворі вже світало. Сім'я обідала рано, а Кайдашісі прийшлось тільки що заходжуватись коло сирих буряків та коло капусти. «Ой, господи милосердний, мабуть, ти наважилась звести мене з світу!» – крикнула Кайдашиха. «Що це ти витворяєш?» «Те, що бачите?» «Приставляю більшому горшку борщ!» «Навіщо? Мій борщ уже докипає!» – сказала Мотря спокійно, але не смішкувато. Кайдашисі довелось самій приставлять другий борщ та другу кашу. Зійшло сонце. Мотря покликала Карпа обідати і поставила на стіл борщ. Сам Карпо дивувався. «Що це ти, мотре, вигадуєш? Ти хочеш знов розсердити батька?» – сказав Карпо. «Сідай та їж!» – розносився з батьком. «Батькові наварить борщу мати, а я більше не буду варити на всіх!» Карпо не знав, чи сідати за стіл, чи ні. Кайдашиха наробила крику на всю хату, на все подвір'я. В хату вбіг Кайдаша, за ним лаврін. «Подивись, що твоя невісточка витворяє!» – крикнула Кайдашиха, вихопивши з печі мале горня з кашею. Старий Кайдаш витріщив очі на горня і не знав, до чого воно йдеться. «Глянь, що це таке?» – сказала Кайдашиха, тикаючи під самий ніз Кайдашеві горня з кашею. «Каша? Що ж воно як не каша?» – сказав Кайдаш. Він не доглядався, в якому там горшку зварили кашу. «Подивись, лише якому горшку приставила твоя невісточка цю кашу!» – сказала Кайдашиха. «Фірба тому б то, чи що?» – сказав Кайдаш в шербатому, а чи стане цієї каші на всіх? спитала Кайдашиха, сердито що Кайдаш не розуміє діла. Чорт вашого батька знає, в якому там горшку ви представляєте кашу. Бийтеся собі удвох, а мене не зачіпайте, сказав Кайдаш, сердитий на жінок. Та це твоя невісточка зварила обід тільки для себе та для Карпа. Вона хоч обрадити окремо, сказала Кайдашиха. «Та нехай про мене обідає й сама, ще й розпережеться», – сказав Кайдаш. «Нехай про мене з'їсть оцю кашу з горшком!» Старий Кайдаш пам'ятав мотовило. В його і досі щемила спина. «Я вже не знаю, що це далі буде. Візьму та й піду в комірники. Чом ти, Омельку, нічого не скажеш у тій сатані?» Омелько боявся, щоб не довелось через ту кашу вдруге задерти ноги до гори і мовчав. «Коли ти нічого не скажеш, то я сама викидаю о той обід свиням», – сказала Кайдашиха і швирганула горщик з кашею в помийницю. Горщик гепнув у шаплик. Помий її бризнули на стіну і облили її патьоками до самої полиці. Мотря аж зверетинилась. «Коли ви викидаєте мою страву в помийницю, то я не буду їсти вашого хліба. Ваш хліб давить мене отут у горлі, як важкий камінь. Нате вам і цей борщ, що я наварила». «Та про мене віддайте його собакам!» Люта Мотря вхопила стіл столу миску з борщем і кинула її під ноги свекрусі. Миска розлетілась на черепки, картопля покотилась аж під припічок. «Пху на вас!» – плюнув старий кайдаш на розлитий борщ і пішов у повіютку робити воза. «Пху!» – плюнув і собі карпо, та й вийшов з хати. Лаврін присів і жартівливо плюнув на самісіньку копичку буряків та квасолі та й собі пішов з хати. В хаті застались самі молодиці. Кайдашиха стояла коло печі над розбитою мискою, мов кам'яна. Мотря стояла коло столу, як стовп, і дивилась на широкі патюки на стіні колопомийниці. В хаті було тихо, тільки в печі на жару шкварчала ринка з вишварками, та сердито та голосно неначе кричало десять бабів разом, вхопившись за коси. Сало шипіло, як змія, булькотало, ковікало, як свиня в тину. Геготало, як гузка, гавкало, як собака, пищало, скриготало, а далі ніби завело. Гвалт, гвалт, гвалт! Ринка вся промочена салом зайнялася. Сало загуло і підняло здоровий огняний язик, лизнуло челюсті і загуло вітром в комині. Кайдашиха обернулась, глянула на огнане море в челюстях, вихопила з печі ринку і накрила її ганчіркою. Ринка погасла, а по хаті пішов такий чат, такий смердючий дим, що кайдашиха закашляла. Погасивши ринку, вона крикнула на Мотрю. «Візьми ж віник та підмети, коли насмітила своїм борщем серед хати! Або про мене та добро в свою скриню!» Мотря взяла віник, згорнула черепки, буряки та картоплю до помийниці і укинула в помийницю.